Освен всички останали неща, 30 април е и ден без асансьори, глобална инициатива, която се провежда в последната среда на април, за да насърчи качването по стълби, като понякога единствена физическа активност на хора, работещи в офиси. На практика обаче, този ден без асансьори за испанците и португалците се оказа в понеделник, защото се срина електропреносната мрежа, вързана с Франция и съвсем не се оказа приятно упражнение за хората, които бяха блокирани в по време на въпросния срив оставил населението по места до 10 часа без ток. Затова използваме повода, за да попитаме какво можем да научим и какви поуки да извлечем от срива в Испания и Португалия и какви са изводите за енергийната свързаност в Европейския съюз. Дали това все още е само пожелание? Дали е за добро? Дали е за зло? Къде е разковничето? Повече централизация и свързаност или повече автономия на източниците? С това казваме Добър ден на Мартин Владимиров, който е експерт от Центъра за изследване на демокрацията и разбира се на Юлиана Корнажева, която прекрачи а, стъклото между апаратната и студиото, тъй като освен редактор на това издание на Хоризонт Добед е и нашият енергиен репортер. Добър ден. Добър ден! Добър ден! Господин Владимиров, може да се окаже, че ефектът се оказа дефект, и тази енергийна свързаност, към която се стремим, в крайна сметка, дали пък не даде ония бък, който спря тока, но нека преди да минам към коментарите да чувам какво каза вчера българският енергиен министър Жечо Станков, който се опита да ни успокои, че нашата система е сигурна и после ще коментираме. Това, което обаче е важно да споменем от точка на това, което им подават като технически данни, че именно ядерната енергетика във Франция спасила системата от блекаут българската система е изцяло стабилна и не се очаква да има такива проблеми, говорики с всеки един от изпълнителните директори на дружествата, които са пряко свързани с енергийната система, ми бе гарантирано, че нашата система е добре защитена към този момент и на никакъв начин не може да очакваме такива проблеми. Аз лично се съмнявам къде да е била причината. Но се надявам в колегите от Испания, да разберем какъв е биотехнически проблем, за да може европейските държави да се объединим и да видим какъв начин може да възпрепятстваме повторение на такава ситуация в времето. Важното, което може да кажем, че се оказва, че България има най-добрия енергиен микс, защото за да държиш системата жива, от една страна ти трябва балансиращите мощности, каквито имаме като павет, чаира и вътрешните централи. От друга страна ти трябва постоянните мощности, каквито са в случая ядрените, и не на последно място целите с по-чистото бъдеще, което гарантираме на обществото именно зелените централи. Микса, който има в България, е най-сигурния и сме сигурни, че трябва да продължим в тази посока с инвестиции в още беземисионни централи. Тук сега чухме две неща. Франция е спасила след блекаут Испания и Берийския полуостров изобщо. И другото нещо, имаме най-добрия енергия микс. Едно по едно ще ги коментираме господин Вадимиров. Чу се обаче че тази Франция, която е спасила всъщност, може би, един от нейните интерконектори и точно тази междусистемна свързаност между страните, може да се окаже един от проблемите значи много неща. <свят> Споменахте много неща, каза и Министер Да, е Едно по едно. Да, е но по едно а, е по едно. Първо, абсолютно отговорно трябва да заявя, че свързаността на европейския енергиен пазар е това, което би предотвратило подобни сривове на местната електропреносна мрежа. Именно липсата на достатъчно свързаност между Испания и Португалия, съответно и Франция и останалата част на континентална Европа е една от основните причини за блекалта. В На Ибарийския полуостров. Просто няма достатъчно капацитетна способност за износ от Франция към Испания и обратно. В случая става въпрос за свърхпроизводство на електроенергия в Испания, която не може да бъде евакуирана, използва се този термин в енергетиката, към Франция, тъй като електропровода не може да издържи. Значи данните показват в минутите, часовете преди срива на системата в Испания, че електропровода към Франция е бил използван на максимална мощност и една от причините, която изглежда най-вероятна, поне по изявленията на електропреносни оператори на Испания, е, че именно този интерконектор а, е бил прекъснат, тъй като се получил технически дефект, което изведнъж е пренасочил електроенергията, която се произвежда в Испания, вместо да се изнася в този момент изцяло към към местното потребление, тъй като тази електроенергия е предимно веи, в този момент става за 60% суари. На практика, мощността на частота на, на системата е паднала под 50 Hz, което е предизвикало домино ефект на срив на, на, на различни други централи както и срих на потреблението на електроенергия. Така че, напротив, трябва да се разширят електропреносните способности, ако искаме да имаме истински Европейски енергиен съюз. В момента имаме някои райони, които са много добре свързани, например Юго-Источна Европа и от тази гледна точка министър Станков е много прав. България е в ключова позиция, е център на електропреносната мрежа в юго Европа и там ситуацията е доста по-стабилна. Имаме добри връзки с Италия. Uh, т.е. с Западните Балкани с Италия, Гърция с Италия, може да се прераспределя електроенергия и към Централна Европа, Унгария е основен играч, Т.е. ние нямаме такива проблеми, но в Западна Европа и uh, именно Иберийския полуостров и Франция, нещата са много по-сложни и там не се от десетилетия заради Защо? политически разногласия между Франция и Испания. Нека е... да не правим големи изводи за. Добре, само нещо, но... нещо да попитам защото наистина от позицията на човек който гледа отстрани а не, не познава в детайл а да разбираме ли че ако между Испания и Франция имаше още един интерконектор можеше тази свръхпроизведена електрическа енергия от Испания да потече по другия канал, от другото кранче да се изнесе от Испания примерно към Франция това ще да облегчи енергия система на Испания. Да, не само към Франция, от Франция към останалата част на Европа. Винаги на европейския континент има райони с дефицит на електроенергия, райони с излишък. Идеята на европейската дългосрочна стратегия не само за декарбонизация, но и за сигурност на доставките е да се осигури лесен, бърз начин за прехвърляне на електроенергията от едната част на Европа към другата. Например, когато духа вятър в Северно море, а пък има затишие на вятъра в Южна Европа, тази електроенергия от Северно море да се прехвърли в Южна Европа. Така. Когато пък има много слънце в Южна Европа, а пък няма вятър на Север, за да не се използват въглищни мощности или газови, да се прехвърлят тази соларна електроенергия на Север. Дадено това, бързо и лесно, така както си го говорим, всъщност е изключително трудно, защото първо, това са много инвестиции. Миларе. Тази междусистемна връзка една изграждане отнема средно около 9 години, по европейски данни. Трябва, вие споменахте да има политическо, политическо съгласие, взаимодействие между отделните държави. Та всичко това, което така, много бързо си го нахвърляме и си го представяме, много красиво, розово и лесно всъщност е доста трудно. И да добавим, може би един център на управление на включи-изключи на отляво от ляво на дясно, от юг на север и обратното? Напълно съм съгласен, че има много пречки пред осъществяването на, на такъв европейски енергиен съюз. Мисля, че най-важната пречка е липсата на сътрудничество между електропреносните оператори и недостатъчно инвестиции. Значи Наш анализ показва, че повече от 11, между 11 и 15 страни членки в момента подценяват значително в техните 10 годишни планове за развитие на мрежата централите, които ще бъдат присъединени към 2300 година. Което означава, че инвестициите, които се планират, са недостатъчни за да покрият нуждите на, на системата. Тоест има нужда от по-добро планиране, основано на данни, основано на модели дългосрочни, които взимат в предвид пазарните тенденции, за да може ударно да се придвижват тези проекти. Абсолютно сте права, че а, такива ситуации могат да зачастят с нарастването на дела на ВИ в системата. Но причината не са ВИ и това, че а, то е ясно, че има технологични, технологични проблеми с, с оперирането на много ВИ централи, а това, че ние правителствата страните членки, монополите, т.е. електропреносните оператори, не са си свършили и на време работата. Ами, трябва е. е. да обърнем така фокуса, защото е много лесно да изпаднем в пропагандния наратив, който е много популярен в днешно време, а именно трябва да спреме изцяло енергийния преход, защото, видиш ли, ще останеме на тъмно и студено сега. Може да има инциденти, ясно е, но това не значи да обърнем посоката на 180 градуса. Така да но а покрай доброто планиране, за което споменахте. Хайде да погледнам сега най-добрият енергия микс по думите на българския министър Станков. Нашия. Той, нашия. Той, той, спомена, той спомена, че имаме балансиращи мощности, спомена, че ира, която в момента не работи, въглишните централи, които в момента са около 10% натоварени и базовите централи, които са о, о, аец основно и спомена и зелените, които в момента са горе-долу колкото работят, колкото самия аец. Обаче, Поглеждайки тези неща, поглеждаме и Испания, където се получи проблема. Какво, какво стана там? Ами, те имат си, целият този микс. Може би в този един момент малко повече зелени централи са работили, но техните аец пък рязко спряха работа. А и всъщност Франция, така? как им е подала ток от ядрените централи на Франция, ако е гръмнал интерконект. И как знаем дали точно пък от ядрените централи ток е тръгнал натам, защото нали? той е микс. Всъщност, всъщност Марокко с извинение, Африка спаси Испания, много повече отколкото Франция, защото връзките между Испания и Северна Африка са доста добри. Ам, но, но това са детайли. По-важното за нашите слушатели е наистина да се подчертая, че не е само въпрос на, на микс, а, да, България има много диверсифицирани доставки на електроенергия, имаме маневрени мощности сравнително, а, имаме пазелва централа, която поддържа не само стабилността на електроенергийната система на България, а на целия регион. Всички тези, а, как да кажа, предпоставки ни помагат да имаме енергийна сигурност и затова наистина не трябва да се спекулира с ръста на ВЕИ в България, като а, чак такъв голям риско фактор. Казвайки всичко това, ние а, трябва да си поставяме малко по-амбициозни цели. Значи ако, ако ще декарбонизираме микса изцяло от 100% електронна ще трябва да си свършиме домашното. Т.е. вършите централи ще изчезнат. Т.е. няма да имаме тази възможност да поддържаме системната сигурност толкова лесно. За целта ни е необходимо да предприемем мерки за ускоряване, внедряването на мощности за съхранение. Виждате, че инвестициите там растат главомолно и главната причина да се бавят проектите не са а, економически или пазарни, а главно административни и регулаторни. Т.е. там трябва да отключиме процес. Второто нещо е, трябва веднага да, да, да, да ускориме процеса с Павец значи, ПАВЕСЧЕИРА е най-голямата батерия в Евро Европа, и тя може да поеме голяма част от излишната и ясно. електроенергия. Първим към финал. А, батерии, съхранение на енергия, иначе миксът е окей, и със смисъл за това, че въпреки инцидента в Испания не трябва да се страхуваме от възобновяемите източници. Всичко е въпрос и... на добро управление и планиране. И едно и изречение... Да нещо... Нямаме време. Да, да... Едно, да, изречение. Да нещо много бързо. едно изречение. А, тук е много важно да се спомене ключовата роля на природния газ, който Uh, ще замести частично ролята именно на вършите централи като маневрени мощности. Така е, да стига да го и имаме. Да... И природен Благодарим. газ. Благодарим ви. Мартин Благодаря. Владимиров и Юлиана Корнажева.